Видимим стане, мовив отець Терентій, і як прийде час. «Жива вона», – сказала Явдоха. «Синочків моїх, то вже й кісточки затліли, а Сашуня – жива». Вересень 1964-го. Євген Васильович Соколовський сторожував когосний садок, коли прибігла дочка Ліза і сказала, що приїхали якісь чужі люди на чорній машині і кличуть його додому. «Кличуть, то треба йти», – зітхнув Євген Васильович. «А ти побудь тут, в апашнику». Зноска. «Апашник – курінь». «Я туди і назад». «Ні, тату, я піду з вами», – сказала Ліза так гостро, аж йому пробіг холодок у грудях. Донька стала зовсім дорослою після того, як померла бабуся Надя. Перед тим стареньку забрали в тюрму. І хоч тримали її там недовго, повернулася додому такою, що страшно було дивитися. Жила вона через дорогу від них у хатині, зробленій із повідки – але Лізі ніде не було так добре, як у бабуні Наді. Найдув, вона любила розчісувати її волосся, бо тоді бабуня розповідала такі історії, від яких перехоплювало дух. «Скажу тобі, лізко, по секрету», однаково починала вона чи не кожну бувальщину, а далі справді говорила таке, чого Ліза не чула більш ні від кого а знаєш, що ти і не Лізою мала бути, – казала бабуня Надя. Спершу дали тобі інакше ім'я, а записали отак. Але ти будеш щасливою. Скажу тобі по секрету, що ми, Соколовські, люди маєтні. Нам належить неабиякий скарб, і ти, Ліско, будеш такою панією, що нікому не снилося». Загадково сміхалася бабуня Надя, перебираючи коштовне намисто на шиї. Були то коралі зі срібними дукачами, але Ліза здогадувалася, що коштовність намиста не в коралях і сріблі, а в чомусь такому, про що вона дізнається згоду. – Через два роки, – сказала бабуня Надя, – як виповниться тобі шістнадцять, матимеш це намисто у подарунок від мене. Потім пригорнула Лізу і прошепотіла. «Сашуня! Викапана Сашуня!» Повернулася баба Надія з тюрми такою, що не впізнати. Мовчазна, зіщулена, обстрижена наголо. Там її воші обсіли. Посядкована зеленкою голова зробилася манюнюю, мов у якого звіряти. Ліза спершу подумала, що вже ніколи їй не чесати бабусиного волосся, а потім помітила, що на шиї у неї немає намиста з коралями і дукачами. Бабуня Надя дивилася на світ погаслими очима, але ще вловила той лізин погляд, що немає намиста, бо раптом тихо заплакала. Ідучи за бабусиною труною, Ліза вже знала, що у Горбулеві ховають дружину отамана Соколовського. А тепер його син Євген Соколовський, низько припадаючи на ногу та опираючись на костур, покалічили в магадані, з прокола човгав на свій куток лапаївку, де біля їхніх воріт стояла чорна цибата Волга. Чужих було двоє. Розмовляли ж з тією показною чемністю, як це вміють тільки вони. Більше розпитував той, що називався Іваном Івановичем, а другий розглядав старі фотографії на стіні. «Ми не маємо до вас ніяких претензій, Євгене Васильовичу. Навпаки, вважаємо, що як інвалід ви могли б перейти на кращу роботу, наприклад, комірником». Колись вони теж обіцяли йому золоті гори, тоді як підлітком переховувався у гробниці на польському цвинтарі біля костелу. Гробниця була йому хатою, там він спав між двома холодними домовинами. Вистежили, впіймали і запропонували поїхати до Москви. Ти ж хочеш побачити Москву? там тебе вивчать дадуть роботу житимеш у теплій квартирі а не на цвинтарі як бандит я не бандит сказав він і потім ще не раз повторював ці слова я не бандит замість москви його завезли на північ здали до дитячого притулку і почекали поки стане повнолітнім аби за всією суворістю закону посадити за колючий дріт і тепер, дивлячись у відразливо-чемне лице опера, Євген Соколовський спитав, «Чого вам треба? Я не бандит». У його очах майнула якась чудна посмішка. «Ніхто не каже, що ви бандит Євгене Васильовичу. Зі Сталінщиною покінчено. Тепер інші часи. Діти за батьків не відповідають. Але ви отримали листа з інюрколегії». Хтось цікавиться вам за кордоном, і, видно, хоче допомогти вам матеріально. Хто б то міг бути Євгене Васильовичу? – Вам про це краще знати, – сказав він. – Хіба ви того листа не читали? – Я – ні, – похитав головою Іван Іванович. – І я не читав. – Їздили по листа аж у Черняхів і не читали? – А навіщо? – чудно сміхнувся Соколовський. «Навіщо, – скажіть мені, – зайвий клопіт на голову? – Ну, цікаво ж. А ви не знаєте, що буває з цікавими? – Тоді покажіть мені того листа, – попросив Іван Іванович. – Нема його. – Як то нема? Я його вкинув у піч, спалив одразу, як приніс додому, щоб не спокушатися. – Дивний ви чоловік, Євгене Васильовичу. «Спалили, то ваше право», – раптом озвався той, що розглядав фотографії на стінах. «А чи не збереглося у вас часом карточки вашої тітоньки Олександри?» «Ні», – сказав Євген Васильович, – «не збереглося». «Сам би хотів побачити, що то за дівчина така була». «Минуло стільки літ, а досі не можуть її забути». «Знаменита була ваша тітонька». «Що тут казати?» – погодився Іван Іванович. «А якогось письма її рукою теж не лишилося. Ну, може, шкільного зошита чи хоч записочки?» «Звідки?» – стинув плечима Євген Васильович. І та непрохана посмішка, яка навідала його з нічев'я, тепер заворушилась у грудях тривожною радістю. Виходить, і вони підозрюють, що Маруся могла...